Очерети. У такі моменти, здається, ніби світ завжди був чорним. Звісно ж, він таким не був. Лише 10 хвилин тому Джоел Кіта помітив натяк на блакить, яка осяяла собою товщу довколишніх вод. Це сталося одразу перед тим, як вони поринули вниз крізь глибинний розсіювальний шар. Джоел розповіли, що порівняно з колишніми днями той шар геть тоненький, а втім він і зараз вражав. Там є сяйливі сифонофори, риби, ліхтарики та інші створіння. Там і досі гарно. Тепер усе це за тисячу метрів над ними. На цій глибині вже не можна побачити нічого, крім тонкої вертикальної смужки – лінії транспондера станції БІП. Джол надає скафові обертального руху під час занурення, і той ліниво опускається вниз, а його передні прожектори метуть по воді, окреслюючи несхідний штопор. Лінія транспондера кружляє головним ілюмінатором приблизно що 30 секунд, відмірюючи час. Яскраво-прямовисна лінія на тлі темряви. А поза тим довкола панує чорнота. Об ілюмінатор б'ється якась крихітна почвара, Голчасті зуби настільки довгі, що через них вона не може закрити рота. Вугри-подібне тіло, посятковане сяйливими фотофорами. 15 чи найбільше 20 сантиметрів завдовжки. Істота занадто мала навіть для того, щоб її удари об скаф видавали бодай якийсь звук а тоді вона зникає, кружляючи у воді над ними. риба гадюка», – каже Джарвіс. Джоел глипає на свого пасажира, який згорбився у кріслі поруч із ним, щоб мати змогу втішитися тим, що жартома можна назвати краєвидом. Джарвіс – якийсь критинний фізіолог з університету Рент-Вашингтон. Він тут для того, щоб забрати таємничий пакунок у простій корічневій обгорці. «Багато таких бачиш?» – запитує його науковець. Джоел заперечно хитає головою. Не на такій великій глибині. Це доволі незвично. Отож, однак і вся ця ділянка є незвичною. Саме тому я зараз тут. Джоел перевіряє тактичний дисплей. Легенько стукає пальцем по клавіші регулювання хута нахилу тримарів. Так от, оці риби-гадюки загалом не повинні виростати більшими, ніж у та, яку ми щойно бачили, зауважує Джарвіс. Але був в один хлопець ще аж у 1930-х роках на прізвище Біб. І був це той самий хлопець, на честь якого назвали ту станцію. Ну хай там як, а він присягався, що бачив одну таку рибину, що сягала понад два метри завдовжки. Джоел гмикає. Не знав, що люди занурювалися сюди ще за тих часів. Ну, власне, вони тоді лише починали. І ще тоді всі зазвичай думали, що глибоководні риби – це отакі миршеві карлики, адже це було все, що тогочасним людям вдавалося витягнути з глибин у своїх тралах але тоді бо бачить цю приголомшливу величезну рибу-гадюку. І люди потроху починають замислюватися. Гей, а що як нам вдається зловити лише маленьку рибину? Тільки тому, що всі справді великі рибини обганяють траулери. Можливо, насправді цей глибокий океан кишить велетенськими чудовиськами? Не кишить, каже Джоел. Принаймні, я такого не бачив. Ага, саме так і думає більшість людей. Але інколи хтось та й знаходить шматки чогось химерного, який прибиває хвилями до берега. І ще, звісно ж, є великорота акула і цілком пересічний гігантський кальмар. Вони ніколи не пірнають аж так глибоко. Як і жоден з тих інших гігантів, ладен на що завгодно закластися. Тут недостатньо їжі. За винятком гідротермальних джерел, каже Джарвіс. За винятком гідротермальних джерел. Насправді, уточнює Джарвіс, за винятком оцього гідротермального джерела, лінія транспондера оберт за обертом кружляє повз них, наче мовчазним метроном. Ага, за якусь мить промовляє Джоел, А чому так? Ну, ми ще не певні, чому саме, але працюємо над тим, щоб дізнатися напевне. Саме цим я тут і займаюся, збираюся зловити одне з тих лускатих чудовиськ». Та ну, знущаєшся. І як ми це зробимо забуцаємо якусь із тих рибин на смерть корпусом скафа? Насправді, ту рибину вже зловили. Кілька днів тому рифтери упіймали її для нас. Ось, що нам треба зробити, це її підібрати. І з цим я міг би впоратися й самотужки. «Навіщо тобі було вирушати зі мною?» «Треба перевірити все на місці, щоб пересвідчитися, що вони зробили це правильно. Не хочеться, щоб той контейнер вибухнув, тільки но підніметься на поверхню». «А для чого той додатковий балон, який ти прикріпив до мого скафа?» «То, що геть увесь вкритий наліпками, які попереджають про біологічну небезпеку». «О, – каже Джарвіс, – то лише для того, щоб стерилізувати зразок». «Ага», – Джоел пробігає очима по панелях керування. Мабуть, ти не остання людина там, на березі. Ну, Вон як? Чому ти так вирішив? Я вже давно курсую маршрутом до джерела Ченера. Занурення на замовлення фармацевтичних компаній, постачання припасів для станції БІП, екотуризм. Оце не так давно доправляв шатлом на біб одного корпа. Той ще казав, що залишатиметься на станції десь із місяць або що. А через три дні мені телефонують з управління електромережі і кажуть, щоб я його звідти забрав. Я збираюся в рейс. А вони мені кажуть, що рейс скасовано, без жодних пояснень. Доволі дивно, зауважує Джарвіс. Твій рейс – перший рейс до Ченера, який я здійснюю за останні шість тижнів. І судячи з того, що мені розповідали, твій рейс взагалі перший з усіх, які будь-кому випало здійснити за цей час. Отже, ти таки не остання людина. Та власне ні, Джарвіс знизує плечима в напівсвітлі. Я просто науковий співробітник. І йду туди, куди мені скажуть, так само як ти. Сьогодні мені сказали піти забрати рибу, яку вони замовили із собою. Джоел дивиться на нього. Ти запитував, чому вони виростають такі величезні, каже Джарвіс, відхиляючись праворуч. Ми з'ясували, що це якась ендосимбіотична інфекція, та не тренди. Скажімо, якісь бактерії простіше жити всередині риби, ніж у відкритому океані, менший осматичний стрес. Тож варто їй потрапити до середини, як вона одразу ж починає викачувати значно більше АТФ, ніж потрібно. АТФ, промовляє Джол, високоенергетична фосфатна сполука, така собі клітина бактерія. Хай там як, а та бактерія виділяє надлишок АТФ, і риба-господар, яка є його носієм, може використовувати його як додаткове джерело енергії для зростання. Тож, можливо, в гідротермальному джерелі Ченера є якась унікальна бактерія, що інфікує костистих риб і викликає у них прискорене зростання. Звучить доволі дивно. Насправді таке увесь час відбувається. Коли ж на те пішло, то кожнісінька з твоїх власних клітин – це колонія. Ну, знаєш, ядро, мітохондрії, хлоропласти, якщо то рослина. Я не рослина. Чого не можна сказати про деяких осіб? Осі вони колись були мікробами, що жили вільно, самостійно і не були паразитами. Кілька мільярдів років тому щось їх з'їло, але перетравити до потя так і не змогло. Тож усі ті мікроби просто залишилися жити всередині цитоплазми. І врешті-решт вони уклали угоду з клітиною-господарем. Узяли на себе хатні прибирання і подібні завдання замість сплати оренди. І валя, ось вона, ваша сучасна евкаріотична клітина. То що станеться, якщо ця бактерія Ченера потрапить у людину? Ми усі повиростаємо по три метри за вишки? Чем не смішу? Нє, люди припиняють рости, коли досягають дорослого віку. Власне, так само, як і більшість хребетних. Риби, навпаки, продовжують рости усе своє життя. А глибоководні риби, які взагалі не роблять нічогісінько, Крім того, що ростуть, якщо ти розумієш, про що я. Джоел здіймає брови. Джарвіс підносить долоні до гори. Знаю, знаю, твій мізинець більший за будь-яку пересічну глибоководну рибу. Але це означає лише те, що їм бракує пального. Проте, коли вони заправляться як слід, отоді вже використають увесь той запас для зростання. Навіщо марнувати калорії, просто плаваючи туди-сюди, якщо ти однаково нічого довкола не бачиш? У тенних середовищах для хижаків значно розумнішою поведінкою, буде просто сидіти і чекати. Натомість, якщо ти виростеш достатньо великим, то цілком, імовірно, станеш занадто великим, щоб інші хижаки могли на тебе зазіхати. Розумієш? Ммм. Звісно, ми ґрунтуємо усю цю теорію лише на кількох зразках, які витягли з глибини без жодного захисту від перепадів температури та тиску. Джарвіс неважливо пирхає. З таким самим успіхом їх можна було відправити на поверхню у паперовій торбинці. Але цього разу ми зробимо все правильно. Гей, а чи не світло я там бачу внизу? Просто під ними довколишню пітьму прокреслює розмитою смугою ледь помітна жовта заграва. Джоел викликає топографічний дисплей. БІП. Низка геотермальних установок у рифті представлена на екрані у вигляді послідовності виразних зелених відлунь, які линуть у діапазоні 340 градусів. А одразу ліворуч від них приблизно за 100 метрів від генератора, що розташований найдалі на сході. Щось б'є струменем, видаючи унікальну акустичну сигнатуру з 4-секундним інтервалом. Джоел тицяє клавіши, що керують пірнальними крилами. Скаф виходить зі спіралі та відпливає на північний захід. Станція БІБ, який не судилося стати чимось більшим, ніж яскравою плямою, блякне позаду за кормою. Зненацька світло передніх прожекторів вихоплює темряве океанське дно. Повзбати скав ковзає сіра, не наче кістка твань, серед якої час від часу трапляються. Скельні відслонення та величезні розчавлені зефірини, лави та пемзи. У кокпіті миготлива цятка світла, неквапом, ніби в уповільненій зйомці, рухається до центру топографічного дисплея. Щось нападає на них згори. Короткою луною обшивкою корпуса розлягається глухий, вологий звук удару. Джоел дивиться вгору крізь спинний ілюмінатор, але нічого за ним не бачить. Ще декілька нерішучих ударів. Скав із зріщанням невблаганно суне вперед. «От там!» Контейнер, нагадує каністру рятувального човна сягає трьох метрів завдовжки. На заокругленому кінці є панель, на якій мерехтять показники індикаторів. Контейнер спочиває на килимі з гігантських трубчастих черв'яків, які повитягали свої подібні допір'я Вінсі на всю довжину у фільтрувально-харчувальному режимі. Джойлу спадає на думку дитятко Мойсей, яке вклубилося серед мутованих очеретів. «Завжди на секунду», – каже Джарвіс, – «спершу вимкне світло». Для чого? Тобі ж вона не потрібна, хіба ні? Ну, власне, ні. Якщо треба, я зможу орієнтуватися за приладами. Але навіщо? Просто зроби це гаразд? Джарвіс цей базі коло цілковито зосередився на справі. Кок під затоплю темрява, яка лише трохи відступає перед сяйвом індикаторів. Джол знімає пару звуковізуалізаційних окулярів з гачка ліворуч від нього. Завдяки світлопідсилювачам, розташованим на череві скафа, перед Джолом знову виникає океанське дно. Щоправда, зараз воно постає у бляклих відтінках синього та чорного. Він скеровий скаф на позицію просто над контейнером і прислухається до брязкоту та скреготу затискачів, що випростувалися під палубою. В полі його зору простяглися їхні металеві пазурі кольору шиферу. "Обприска його перш ніж підібрати», – каже Джарвіс. Джол простягає руку і, не дивлячись, тицяє пальцями клавіші, набираючи командні коди. Завдяки звуковізуалізаційним окулярам він бачить, як із жарвісового балона витягується сопло, не водячись на ціль, немов якась кощава кобра. Зроби це! Сопло еякулює сіро-блакитною каламутю, розбризкуючи її уздовж усього контейнера, обляпуючи бентозу сібіщ від нього. Трубчасті черв'яки відсмикуються назад, ховаючись у тунелі своїх хатинок і замикаючи двері. Цілий ліс пір'яних мітличок миттєво щезає, залишаючи по собі лише скупчення запечатаних шорстких трубочок. Соплой далі вивергає із себе отруту. Одна з трубочок повільно, ніби вагаючись, відкривається. З неї, судомно посмикуючись, випливає ще й волокнисте. Його обгортає сіра каламуть. Воно безживно падає на порозі своєї нірки. Тепер уже відкривається і решта трубочок. У полі зору з'являються численні трубики безхребетних, які вивалюються з них назовні. «Що в тій суміші?» – пошепки запитує Джоел. «Це Аніт!» Ротенон, деякі інші речовини. Такий собі коктейль. Сопло плюється ще кілька секунд, а тоді пересихає. Джол автоматично втягує його до балона. Гаразд, каже Джарвіс. Хапаємо контейнер і повертаємося додому. Джол не робить ані найменшого руху. Агов. квапить Джарвіс. Джоул стресає головою, вовтузяється з машиною. Скав простягає свої руки, стискає контейнер у металевих обіймах і піднімає його з дна. Джол знімає з очей гарнітуру і тицяє кілька клавіш. Вони починають підійматися. Це було напрочуд ретельне полоскання. По хвилі зауважує Джоел. Ну, так, ну цей зразок нам чимало коштував. Не хочеться, щоб він був чимось забруднений. Ясно. Можеш вимкнути світло, каже Джарвіс. І за скільки ми виринемо на поверхню? Джоел вмикає прожектори. 20 хвилин, півгодини. Сподіваюся, пілот-підіймача не надто знудиться. Джарвіс знову сама приязність. Там немає пілота. Там встановлений розумний гель. «Справді? Нічого собі!» – Джарвіс супиться. «Лечні штуки ті гелі. Ти знаєш, що кілька років тому один із них задушив купу людей у Лондоні?» Так уже ладен відповісти Джоел, але Джарвіс знову повернувся до режиму потякання. «Я тобі не тренджу. Той їхній гельф керував функціонуванням системи метро, досконало виконував усю свою роботу, а тоді одного дня просто забув увімкнути вентиляцію, коли мав це зробити. Потяг перебуває на станцію, розташовану на глибині 15 метрів під землею. Усі виходять з вагонів, а повітря, бум, немає. Джойлови вже доводилося чути цю історію. Якщо він усе правильно запам'ятав, уся сіль історії була якось пов'язана з поламаним годинником. Ті штуки навчаються на власному досвіді, правильно? Продовжує Джарвіс. Тож усі і припускали, що той гель вмикає вентилятори, ґрунтуючись на чомусь очевидному. На теплі тіла, на русі, на рівні гуглекислого газу, ну ти розумієш. А натомість виявилося, що він просто стежив за годинником на стіні Прибуття потягу співвідносилося з певною передбачуваною підмножиною шаблонів на цифровому дисплеї. Тож гель запускав вентилятори щоразу, коли бачив один із таких шаблонів. Ага, саме так, Джол хитає головою. А той годинник розтрощили вандали чи щось таке. Гей, то ти таки чув про це? із ті історії вже років десять, якщо не більше. Це сталося тоді, коли вони лише починали встановлювати ці штуки. Відтоді ті гелі перебрали до молекули, шукаючи та усуваючи усі можливі недоліки. Та невже, чому ти так в тому впевнений? Тому що один із таких гелів ось уже майже рік керує цим піднімачем і за цей час мав купу нагод для того, щоб напартачити, не напартачив. То тобі подобаються ці штуки? Бляха, ні, каже Джоел, думаючи про реестерікера, думаючи про себе самого. Вони мені подобалися б значно більше, якби час від часу таки могли напартачити, розумієш? Ну, особисто мені вони не подобаються. Та й довіри до них у мене немає. Тобі варто замислитися про те, що в них на думці. Джоел киває. Джарвісові слова вивели кіто із задуму. Але зараз його думки знову повертаються до мертвих, трубчастих черв'яків і до зон, до яких негласно заборонено занурюватися, і до анонімічного контейнера, просяклого такою кількістю отрути, що її вистачило б для того, щоб обити ціле сране місто. Мені варто задуматися про те, що у всіх вас на думці.